China anifusa kubwa ya dunia, wa Afrika atusila ziedamu. Marekani wawo walishanza kufaidifusa za China pamoja na kuwaponda. Marekani kakopa sana China kulikuwa nchi zote. Wa China anisoko kubwa duniani wako biloni moja nukta ne Afrika tunawawuzia nini. China inafadhili miradi mingi Afrika kuliku IMF na World Bank. Mfadhili wa makalahi ni Asamoil wa uzaji na wasambazaji wa mafuta Tanzania. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitua Ananias Edgar. Kadika bara la Asia kila watu miambiri basi moja ni uzawa huyu jema. Gengeskan hakuto fauti na jamii akinashaka zulu. Waki pima dienyewe nchisoto limopita. Utakuta wana vinasaba vyangoni ndiyo ma na hadi leo vijana wengine kutoka Ethiopia, Malawi, Tanzania na nchini yingu zafrika za wana kimbilia Afrika kusini pamboja na kila ada iliyokuule. Huko niko Babuzao maji hufuatamko ndo. Kikosi chaulinzi wake Gengis kilikuwa na wanajeshi elfu kumi lakini ya likuja kuliwa kichuwa na kabinti kadogo tu. Ni binti wa mfalme ndio aliomua. Halilipiza kisasi maana limua baba yake kabinti kalimuhasi. Kaburi lake lilifichwa mpaka leo haijulikani lilipo. Hata walio kuenda kumzika bada kurundi waliuwa wawote iliwasije kusema. Nilikuwa nakupapicha kido go, ujue aina yawashinzolo tawala china kipendehecho nakusimika dola yao viyuan, ya waliteka miji mikuwa kama Beijing, nakuitangaza kuambijiku wahimaya, awami yaku minambe linidola yaming, muakarifu mje mja tattoos china na ne dola ya mongolia ili pinduliwa namkulima zhu yuanzang, akanzisha dola yaming, jina la kifalume akajitam kifalume hongo. Hongu alikuja na sira ya kirimo chakufa na kupona. Alijenga miundombinu ya umagiliaji na kupunguza kondi kunyipembejeo. Kila mtu alifanya kirimo. Wanajeshi walipiwa mashamba na kutakia kujigaramia kwa kila kitu. Alikuwa na jeshi la watu milioni moja. Vijana walipiwa arithi na kuwamia mashambani. Aliwashugulikia vili vio wapora arithi. Nchi ilizalisha mpako kapata chakuza nje. Idadi ya watu ikawongezeka kutoka milioni miamoja na stini, mpaka miambili kwa sababu walikula na kushiba. China ikawana uchumi mkubwa dunia nzima. Mfalmo hongu walinunua viyazi vita, mahindi na karanga kutoka nchi mbalimbali na kuyapanda maali ya mbapo ngano, mpunga na mtama vikustawi. Mfalmo hongu alikuwa mungu wana sana. Haleishi mdini zote. Mpunga na mtama vikustawi. Haliwai kuandika ujumbe kweleza uzuri wa uislam na mtume muhammad. Hali sema muhammad is the most noble sage. Na kala ya huo ujumbe mpaka leo mibandikwa katika misikiti mingi huku Nanjing, China. Lakini pia hali amuru misikiti kujengwa katika midja Xinjing, Nanjing, Yunan, Fujian na Guangdong. Hali tengeneza sheriakali za kuthibiti rushwa. Alianza kikosi maalum cha ulinzi wa vyungozi ambayo choko kirekwa the best pakale o katika historia ya China. Nekupitia kipindi hiki dipobaria Zeng He, alifanya safari kujafrika. Wazungu wanamuita the Christopher Columbus of China. Ingawa alikuwa na msafara mkuu wa kurikuwa Columbus, maana alikuwa na meri maita to kuminasaba msafara wa watu efishurinana nane na wakati Columbus alikuwa na meri maita tutu na watu miamoya. Mfalme hongo alidiangai kuru na kueta forbidden seat shuguli zote zazarekali zirefanika hapo ikulu hio ilikuona majengo miatisa na semaneni viumba elf tisa miatisa tisnatisa na eneo lenyokuwa ikari miamoya sabina nane saa na viwanja viampira miatatu shirina moya baada ya miaka thalithi miao tuwa la wake hongo. Ali kufa atareishurinana njioni muakrifu mnyani mtato tisna nane akiwana umri wa miyakasti natisa. Ali vukufa madaktari wake waliazibioa mkuu anchi mnyakili na kufaji kizembe sikuwe ya mazeshiake michepokuya kiyote ili wawa kama semia kufarayake. Aliyacha mke mnyani na watoto wa rubenambele kati yao wasi chana kuminasita na wafulana shurinasita watawala waliyofatia walianza kuzingua. Kudumu zajiymizikawambowo, maisha yako wamabaya. Nchi ikapiguanja na magonjwa mfululizo. Mwaka elfu maji miasita rubana ne dolayamini, ikapinduliwa na kurima lizijen. Wakurima wali kuwaga moto nzihizo, acha sukuhize. Wakurima hawairewe kihawa na umoya. Kilamtu ana walaliya. Siyawai kuskiacha maacha wakurima achi njanguvu mnaferiwapi. Kumbukeni mtetezwa mkuli manimkuri mama nyee wewe, awam yakumina tatu ni, ni, ya ni dola ya king, dola ya king elitawa la china kati ya mukreponi miyasisi rubana na mukreponi miyatisa kumina bili, familia ya king elitoka manchuria na kuwasababuhi huituapia dola ya macho, utawala wakiing ulieletema indlelo makubwa kari kuchumi na idadi ya wakazwa china iliongezeka. Kutoka watu milioni mia moja rubana tatu mwakilifunji mia saba rubani, hadi watu milioni mia ane thalathini mwakilifunji mia nani na hamsini. Kipindi hicho china ilizalisha bidhaa nyingi na kuenda kuziuza mpaka ulaya na marekani kwa malipu ya siliva. Mpaka kufikia karne ya kuminanane, china ilikuwa kituki kubwa ulimuenguni cha biyashara ya viungo, shairi, viombo viandani na kathalika. Hii ilipelekia china ikawana siliva nyingi kuliko nchi za ulaya. Wazungu wakashituka kwamba iposiku china itaibuka kwa taifa kubwa lenye hifadhi kubwa ya siliva na kwa piku mataifa ya ulaya. Majasusu wa uchumi waka ingia kazini kuwana nijinsi gani wataipo konya china siliva yao. Wakagundua wachina ni watu wakilaji sana. Wakanzisha kilimo cha opium katika makoloniao. Opium doo hutengeneza madawa ya kulevia aina heroine. Wengineza walimamme ahu kwenye koloni lau India na kuipeleka China. Tena walisambaza kwa bendo. Mwakelifu mjamia na nne kumina mbili, nchiza uliye zikanzakuulisha ele Silva ilodiya China. Wachina wakalewa opiam nchi ikawa na matilia kibao. Govu kazi kilegea. Wachumi ukanzakuporomoka. China ilikuja kuistuka tulet. Watu alipenda sana kilevi maana ukipiga kileondoa uchovu kupunguza stressi na kukupa usingi zimzito. Mei mwaka refuji miyani nne sela sana tisa, china ikamwamuru mbi British Charles Elliot tukukabiziga la opium litetezwe. Kueledude elikatetezwa, Winguereza ikachukiyasana, china kuatisha sarakuba, wakaingiya kwenye vita vya kwanza vya opium. Eli boka matche kumina nane mwakarifunji mianane sela sana tisa hadi 18, ya gosje surna tisa mwakarifunji mianane ya rubana mbeli ikaisha china wakashindwa na kurusu biashara ya dawa za kulevia yendele china iliumiasana kuishindwa vita na nguvukaze kuliwa na madawa ya kulevia niomaa nampakaleo hawa namchezoka bisha na madawa ya kulevia ugeka matu wa nakua madara vita hioni Hong Kong ikatowili wanauingeza. Hong Kong imekuja kurudi China mwa kifafuni miya tisa tisna saba ila pamoja na kwamba iko se mia China imekaki magari bi watu tu, ni bata tu kwenye mbele nikiama mashao se mia China pia watu ni bata tu mashao ndio kitovu kocha NASA naulevi duniani asilimia stini yawakazo mashao ni wa levo kamari na NASA. Asilimia yeshuru nane yawa Levy wa NASA duniani kote wakumashao, inaitwa Las Vegas, ya China. Hadi yekufikia mwaka elfu njema tisa kumina mbili, Robu yawanome watengi ni China, walikuona rosto ya opiam, wakesi mama ni usingizi, udenda na mwezi deglege. Mwisho akaribia kumina tisa, vikundi balimbali ndani ya dola ya King, walianza kuvutana juu ya maboresha kikutawala. Malikia Shizi alizoe maabadiliko haya. Kabla yaki focha, kwa mama alimtewo amtotopoie, kulia akuta wala dolla yakin. Alipinduli wakarika ma pinduza china ya makrofoni maitisa kumina moja. Sunyarsen na wenzake tarat moja Januari umakrofoni maitisa kumina mbili. Wakanzisha jamhuri ya china na sunyarsen wachama chakuomita, akawaraiswa mpito. Machi muakrufuni miatizo kumina mbili wakampa urais generali yuanishikai ambayo muakrufuni miatizo kumina tano akataka kuirudisha tena China kwenye tawala zaidola kwako jitangazia mfalmoa China muakolefuata wakamla kichwa kifuacha kile pelekia China ikiengi kwenye machafu kwa China urais Chang Kai Shek China China Chang Kai Shek ili nuka russia. Mkomunisti Mao Zedong wakasema hali hii ya iwezo kuendilea. Hakaanza harakati za kuondoa takataka, alitembea kijiji kwa kijiji. Mgu kwa mgu, kubiri falusafo ya ujamaa kwa wananchi wote ili omunge mkono. China ikapasuka katika vipande viwili, kipande kimoja, wajamaa, na kingine mabipari. Vuten kuvute ikanza. Mwakarifunji mea tisa shurina saba, chama chamao, wakanzisha jeshi la ukumbozi. Mwakarifunji mea tisa shurina saba, chama chamao, wakanzisha jeshi la ukumbozi. Iliitua People's Liberation Army yani PLA kumaliza kazi. Wakatu wa vita vimabipari na wajamaa Japan ilivamia China. Jamaa wakaweka tofoti zao pimbeni wakampinga mjapan, halafu wakaendelea na vita ya wawo kwa wawo. Sababu ya Japan kuivamia China zilianzi ya pale Japan ilipuivamia Korea. Na kisha kuitawala na wakati Korea ilikuwa kitega uchumi cha China. Wakajihu Korea ilikuwa zaidi fursana kujeshi ili hisi familia waliombatina iwalinde kwa malipo, China ika wamblynzo Korea, muakarifu nchi miyani tisna nne yaliopotoka ya machafuko Korea, mchina likuenda kuchuli zagasiya, mJapani yako maendelea, una kuenda jiyeko chuli zagasiya kwenye koloni langu, China na Japan ni wakazituanga. Kunyide feste sino Japaneseu, mikrefu ni mianane tisna na mpaka mikrefu ni mianane tisna tano. Wachina wakapigua, Japan yakaikaria Korea, mchina akakosa mapato ya kuilinda Korea. Japan akadani sasa yeye niki dume cha ukandaule, akavinya kuwa visiwa vya Taiwan, kuwa vya ke. Mwaka elfu maji miatisa sela thna saba, wachina wakarudi vitani kumtia dabu mJapan. Walikuja na mkakati wa kuifanya vita kwa ndefu ili kwa achosha wa Japan. Maana walijua Hana arasili mali za kutosha kupigana kwa mudambrefu. Ni kama Putinitu, anavofanya sasa hivi. Kwa achosha Ukraine na dadazaki wa ulaya na marekani. Urefu wa vita ukapelekea Japan, ianze kupungukiwa mali asili za kuendelea kupigana vita na uchumi wawu ukayumba. Japani hawaja kasa wa Marekani akamtuangamabomba wa kanywea. Wakatwa vita katia Japani na China walitumi amtowuokuwashinda. Kamanda Chang Kai Sheki aliamuru kuingoza mtuzi vunjo ekuzuijeshi la Japan, kuvuka kiraisi upendoa China. Majali sambamba chinzima watumilioninne waliyahama makazi wa Japani wakarudi nyuma, ili wachuaku amya katisa kuarudi shambetu kunyaliyake. Maelfi ya watu walikufa na uwaribifu mkubwa mazingira ulishudiwa. Jeshi liliamua kuatua watu kafara ili kuyoko wa nchi. Japan ikachia maenewe ya China. Na kuenda kuvamia maenewe ya Siberia na Pasifikia kusini. Wajamana mabipari wakarudi vitani. Wakomitang wakashindwa vita na kukimbilia kisiwa cha Taiwan. Nchi ikabaki na mwenye kitu wao Mao Zedong. Nchi ikabaki na mwenye kitu wao Mao Zedong. Wale walio kimbilia Taiwan na waliyendelea kujita jamuri ya China, maana walikimbia na serikali yao, kwa sababu walikuwa wana sopo tio na nchini za Magharibi, walitambuliwa na umoja Mataifa kamanda ya serikali halali ya China. Oktoba maja muafrika fanya tisa rubana tisa, maosetum, aliandisha jamuri ya watu wa tuwa China, China chama cha kichaki cha jamaa cha CPC. Mau walitengeneza misingi imara ya China kupitia kampeni ngumu na hatari sana. Moja kampeni hizo ni ile ya mapinduza utamaduni ilio lenga kulavichu vya wapinga ujamaa na wapenda ubepari kwa sababu, aliamini ubepari ni unyama. Na kweli ubepari ni unyama asikwambie shetani. Wafuaswa chama chakuwa mitang, wafanya biyashara matajiri na wanasiasa wasema usikiki walikoma. Watu milioni moja na lakitatu walikuenda jela. Lakisaba walikuenda kuzimuni na wengine walikimbidia Taiwan. Baada ya kuamaliza na nchi kunyue ya ujamaa, mwenye kiti Mao alianzisha kampeni nyingine. Iliitwa Tugai, yani Chinese Land Reform Movement. Hii ilikuwa kampeni ya utaifisha jua arithi. Mashamba na majengo ilikuwa kimilikiwa na matajiri ilikujenga usawa katika jamii. Kipindi hicho asilimia kumia wakulima matajiri. Walimiliki asilimia themanini ya arithi yote yenye rutuba huku asilimia tisini ya wakulima, wakimiliki asilimia shurini tu. Alewakua nguwa mura. Wakulima maskini milioni miatatu, walipewa asilimia rubanatano ya arithi yote, iliokuwa ikimilikiwa na wakulima matajiri, watu wakashimiana kibabe. Kampeni hii ilifanyika kinyama na kikatili sana. Matajiri wa Arizi na majengo ali shambuli wana wakulima wadogoni wapanga juu wao. Mwaka elfuaji miatai sahamu sinanane maou alianzisha kampe ni njingine gumumno. Ili itu aze great leap forward. Aliwondoa watu kwenye mashamba binavsi na kuwa misha kwenye mashamba ya ujama. Ili fanana naile yanyerere ya ujama vivi jini. Wakulima wengine walipelikwa kuzalisha chuma ili kujenga uchumi wa viwanda. Jamaa walihubiri uchumi o viwanda kwa vitendo kuliko ngonjera na mashairi. Mamuzi haya yalisababisha uzalisha juo chakula kupungua sana. Na nchi kuingia kunye janga kubwa lanja. Watu milioni kuminatano walikufa. China ikatengwa na jamiya kima taifa. Maa walichoka na kuachia vijana wake kuendeleza gurudumu. Raisi Deng aliposhika nchi tarayishu rinambili disemba mwakilifunyumia tisa sabina nane. Alianza Shaujiama mpya wnaenda na namazingira ya China. Aliita uchumi mchanga niko. Aka Rusu wake zaji wake Geni. Serikali iliendelea kuishikilia njia kuzauchumi iki shirikiana kwa karibu na makampuni binafsi. Deng, ali Rusu demokrasia ya uchumi, nasiyo demokrasia ya semausikeke. Tukana wakusifia udie wake kichoa. Ndiyo mana nguvu iliotumika kusambaratisha wa andamanaji katika wanjo wa Tianymen jijini Beijing. Na mojuni nene mwakarifunji mea tisa thamanatisa wakidai demokrasia na kupelekea vifu vima elfu ilikuwa kubwa mno. Huyo Deng Xiaoping diye baba wa uchumi wa China. Alifungwa China na China kafunguka. Alifariki itarehe kuminatisa februal mwakarifunji mea tisa tisina saba. Hakiwa na umri wa miaka tisnambili kwa ugonjwa mapafu na kutitemeka mwili. Haliacha watoto wa tano na mke moja. Mwili wake ulichuma moto. Na majivu yake kutupa baharini kama livolekeza kabla ya kifuchake. Hii ndiyo historian defu ya uchumi wa China. Raisi Xi Jinping anakuambia China ya Kesho itafanya miujiza kupitia kazi halisi. Ukiongea sana unaziba na fasa kutenda. Fanya kazi halisi ili usonge mbele. Maneno matupu ya naleta mazara kwa taifa. Juhudi halisi zinastawisha taifa. Serekali ya China hainadini ila watuwaki wanadini. Wachina hawana mungu moja. Wanamiungu kibao. Wanamungu wa bahari anaito mazu. Mungu wa vita na biyashara anaito gwandi. Mungu wa res anaito huangdi. Mungu wa ustawi na utajiri anaito Kaishen. Hata sisa Afrika zamani tulikuwa na mungu wa mvua, mungu wa utajiri na kathalika. Na walikuwa wanajibu ila tukawasusa. Na huu ndio umwisho makalahi iliofadhiliwa na A. Samuel. Lakini pia jipatie vitabu kumi vya denisi mpagaze kwa softikopia shilinge fuishirini tuu. Mpesa sifuri saba tano tatu sita sita tano nene nane nene. Vitabu vienyewe ni hivi yapa ukumbozo wa fikra. Wasomi huru gerezani. Maisha ni kutafuta sio kutafutana. Fungua ubongo. Miamba ya Afrika. Viongozo onoishi bada ya kufa. Viongozo liwandika majina ya uvibaya. Ukumbozo wa fikra za muafrika na mbinu kuminasita li zotumia yesu kutoboa. エミア mdeni simpagaze, m ス im ・ m ンパガゼ・ミミナ・イ n a アナニアス・エディガ。